На трансляцію засідання верхньої палати парламенту пекла, на дорогий Ярко собі ще не заробив. Він спритно перевдягається і вигулькою зі службового приміщення в залу, звідки ще не встигають піти ні дівчата, ні чоловіки з жінкою? Ні я. Ярко старанний працівник, він сам винаходить для себе завдання, коли ж йому щось хочуть сказати то пишуть на серветках. Так само чинить і він сам, коли потребує донести якусь інформацію до менеджера. Добронамериканізована політкоректність прищеплена тутешнім працівникам МакДональдзу, Не передбачає вивчення ними дактильної абетки задля одного ярка. Ярка з особливими потребами. Але йому цього і не потрібно. Натомість він жадібно вдивляється в людей – так наче не може вирішити, чи хоче їх з'їсти тут, чи вже ж краще їх загорнути і винести із собою. Ось троє дівчат із таких, що за мірками минулого століття вже давно вважалися старими дівками. Кожна з них дивиться зранку в люстерку і думає про себе «Вона у в таку хвилину сухо в роті». Кожна бачить себе холодною і владною кіногероїною, біля ніг якої лежать усі чоловіки. Одна дівчина колекціонує власні фото зі знаменитостями. Саме зараз розповідає подругам про страшне розчарування, що її спіткало. Не вдалося сфотографуватися за Авраамом Руссо після його концерту тиждень тому. Інша виглядає найадекватнішою в цій компанії, час від часу докидає в розмові розумні слова, але ніхто не знає її страшної таємниці. Вдома вона бере блокнот і тлумачний словник виписує зі словника у блокнот найкарколомніші терміни, а потім, лежачи в ліжку, зазубрює їх. Згодом вони хором розповідають про свій гуманізм, що виражається в любові до комашок. Одна врятувала муху, що впала нині ранком у її ванну, не дала мусі втопитися, бо їй до сліз шкода, коли гине навіть найменше живе створіння. Так, так. Ти абсолютно права. Постукує на манікуреними нігтиками по столі друга. Ось я вчора вийняла з калюжі павочка, не пошкодувала намочити свої нові черевики, от червоні, знаєш, лаковані, ага. Так я підчепила його носаком і виняла з калюжі, бо неможливо дивитись, як він безпорадно плаває. Третя розповідає щось подібне, але дуже тихо її не чути. У всіх трьох блещать сльози на очах, а потім вони різко змінюють тему, починають мити кості своїм хлопцям, клясти їхні перегляди футбольних матчів, любов до пива, спізнення на побачення, рідко даровані букети, дріб'язкову скупість, смаки в одязі – Пердіння в ліжку, волосся, що ті залишають на шматках мила ованній, і хором, голосками сповненими гуманізму, завершують от козли, щоб ви всі здохли. Ось чоловік, витягаючи клапті салатного листя з вусів, каже жінці, «В один мій друг вже взяв кредит у банку» розвиватиме свій бізнес. Ось, побачиш, він хоче створити мережу закусочних білящів на противагу Макдональдсам. Нарешті у них буде серйозна конкуренція. то, бачиш, розплодилося їх тут, як собак нерізаних. І взагалі у нас поганий Макдональдс. От я був у Харкові, там така шикарна тераса, такі красиві зали, а головне все говорять па ось де справжня культура, не те, що тобі тут. У більшості мешканців цього міста у роті росте по два язики. Зрозуміло, що вони один одному заважають, і жоден язик не розвивається нормально, тому всі і носять у роззявлених писках по два блідих, слизьких, хаморхних утворення і ніяк не навчаться давати собі раду хоча б з одним із двох. Стоматологи і отоларингологи, до яких звертаються за порадою нещасні міщани, кажуть їм користуватися бактерицидною зубною пастою, або ж радикально пропонують обтяти один з язиків, щоб,